Simogató Simis drám szót Simis drám kedves Ne hangosan Inkább leheld lágyan, csendben Olyan megnyugtató Mikor rám hajol halkan cirógató fényben Becézget, mint hajnal Legalább ma mondd ki De ne is mondd Csak súgjad Simis drám szót Simis múltat Látod